Allah, Allah, ya Rabbi, ya Allah, Allah, ya Rabbi, ya Allah. و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم يا رب يا الله صلي وسلم من شرور نفسنا ومن سيئات يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فالاولئك هم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله الصفيه من خلقه وخليله أما بعد فينعصك الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغلوا من محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه, بدعه ضلاله ثم اما بعد درسه موضوعا ببيان شيئين من نواصي السحر пояснение некоторых Pojašenje nekih vrsta sihra. Vi smo govorili u prethodnom predavanju ili predavanju prije toga da imamo dvije vrste sihra. Da imamo sihar koji je kufr i da imamo sihar koji nije šta. Kufr, nego je veliki grijev. Nego je veliki grijev. Vlum. Pa je sihr koji je kufr je sihr koji se tiče surađivanja sa šeitajima gdje šeitani pomažu čovjeku gdje čovjek mora im biti pokoran i čini dijela koja ga izvode van okvira Islama da bi mu oni bili za uzvrat pokorni. I to je znači sihr koji čovjeka izvodi iz vjere. Za razliku od sihra u kome se koriste razni preparati, lijekovi, bilje, bilo kakve vrste koje čovjeku znači izbezumi ga jednostavno. hoda da čovjek kao, jeli, da nema razuma kao da je umro poremećen i tako dalje, to nije šta? Kufor. To je zlum, jer tu nema surađivan sa šeitanima, sa džinima, nema širka, nijukom obliku, ali ima nepravda ljudima. Nepravda znači ljudima. Pa je ovaj prvi znači dio, ono, možda jedan i drugi mogu dati slične rezultate, ali se put šta? Put se razlikuje. Put se razlikuje, a taj put je svakako u šarijetu znači bitan. Pa je ovdje auto je spomenuo hadis od imama Ahmeda, spomenuo ga je sa lancem prenosilaca i govorio svakom od ovih ravija, ja neću spomenut lanac prenosilaca, da vas ne zamaramo time i stanjima ravija. Nego ćemo spomenut samo hadis koga je spomenuo od Kabise ibn Muharika radijallahu ta'ala anhu, sahaba poslanika sallam, da je Resulullah s.a.v. rekao inel ijafete od tarka Otvijerate minel džipt. Zaista su gatanje na osnovu leta ptica i crta koja se povuče po zemlji i loši predznaci. Tatajur može biti sa pticama, može biti i mimo ptica. O Tatajuru ćemo govoriti posebno. Ima posebno poglavlje. Ovaj, dva poglavlje nakon ovoga donaziram posebno znači, poglavlje o Tatajuru. Pa ćemo govoriti znači, o tome. To je od Sihra. Ovdje el-đibd, znači šta? Sihr. Kako ga je protumačio Omar radijallahu ta'ala anhu. Al-park, to je povlačenje crte. Da čovjek povuče crtu po zemlji. To je od sihra. Znači, kad sjediš negdje na polju u bašti, imaš tab od metra u ruci i povučeš crtu po zemlji, to je šta? Sihr počinio si sihr, je tako? Naravno da nije tako. Naravno da to nije sihr. Sihr je kada se te crte vuku s ciljem da se napravi sihr. A to znaju, jeli, one koje rade i koje prave sihr, one znaju kako to ide. Pri tome ima izgovor različitih fraza i to se, ta se crta vuče s ciljem da se nekome šta? Naudi. Tada biva haram. Tada je to kark protivnom Poslanik je, sam sam se dio sa Aschama, jednog dana je povukao jednu ravnu crtu, a onda je sa strana povukao male crtice. Kažu, kaže, ovo je asiraton mustaqim, ovo je pravi put, jedan jedini, nema drugog, a ovo su puteljici, na svakom od tipu teljaka stoji šeitan. Pa je timet i oda pojasni znači, stanje ljudi, odnosno, jeli, šta je to pravi put i kako šeitan ljudi odvodi sa pravoga puta, a nije timet i šta. Bože sačuj da poslanik je došao da iskorijeni sehre da ga uništi a ni došao da ovaj uči da poučava ljude da poučava ljude sehru. Pa nije svako povlačenje crte sihr, nego ako je je vezano za a, ovu prljavu i zabranjenu rabotu onda se svakako tretira haramom. Kaže Hasan da je Džibt ovdje što je poznaj Minel Džibt na kraju da je to je džibni sukazao sehra. Hasan kaže da je Džibt da je to šejtanski glas kaže to je od šejtanski poslova i kaže šejtan je četiri puta ovaj pustio svoj glas onako ovaj uh, jeli, kakav mu jeste kada je ovaj protiran iz dženneta kada je ne znam spušten na zemlju kada je rođen poslanica sallallahu alejhi ve kada mu je objavljena Fatiha no međutim o tome nemamo nikakvog argumenta nemamo o tome nikakvog dokaza al'tako kao što smo zadnji put spominali šta na ummetul ahkam da na Pročeljuarša piše šta? Lailaha ilaha Muhammedur Rasulullah. Da stime početim, znači ma početo šta? Leughen Mahfuz. Sve riječi znači nema da pozna šta se dešava kad je šejtan ovaj ili vrišti kad ni vrišto. Kači moramo za te argumente jasne u protivnom to se ne može prihvatiti kako je to došao u tafsiru Bakije bin Mahlede, rahimehullah ta'ala, velikog jednog jel, islamskog učinjaka mudise. Ovaj hadis, koga smo spomenuli, oko njegovej rostojnosti postoje rezilaženje. Mnoga o lema kažu da je Hasan, Šeh Albani ga ocenio slabim. Kaže da njegov mlanci pronostalca ima mahana. I ovo je, braćo, ovdje je bitno pojasniti da ponekad hadis može odgovarati općim ciljevima šarijata. Njegov kontekst savršeno odgovara čemu? Postavkama šarijata. Ali ne smijemo opet kazati Kazao je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam. Jel Jer gdje se stav, stvara problem? Možda je taj hadis kao on odgovara, tačno. No, međutim, ako nam dođe drugi hadis sa istim lancem, što ćemo onda kazati? A ne odgovara ciljima šarijatom. Kazat ćemo da je šta? Da if, pa smo postavili ciljeve šarijata mjerilo, a nisto mjerilo. ciljem šarijata to jeste jedno odmjerila mjerila parametara, ali u procjenom pregledanju lance, prenosilaca je primarna, znači stvar u koju se mora, jeli, u koju se mora. Gledajte. Prenosi se divna Abasa da je poslanik sallaluselame rekao Meni k tebe se šo abeten mine nuđum fe kad tebe se šo abeten mine sihr zade ma zad. Ko se pouči kaže Rasulullah sallalahu alaihiho sallalame u hadisu koga bih ližba Ahmed ibn Mađe. Ko se pouči znanju zvijezda. On se je poučio jednom ogranku sihra. I što se više tome poučava, ima veći gri, upada u veći gri. Ko se znači pouči nauci o zvijezdama, naučio je dio sihra. I grijeh mu se povećava što se više tome poučava. I ovaj hadis treba shvatiti u svijetlu u kome ga je kazao poslanik, .a, a ne općenito, pa da je zabranjeno da se znači bilo što ovaj, uči o zvijezdama položaj zvijezda, položaj sunca, položaj mjeseca, ne znam, ovaj, procjena tog položaja, pa na osnovu toga da se procenjuje nastup lunarnog mjeseca, to ne ulazi u tu skupinu. Ovdje ulazi, znači, isključivo astrologija. Ne astronomija. Astrologija je nauka koja se, znači, bavi prljavom rabotom da ti gledaš u zvijezde i da na osnovu zvijezda procenjuješ ljudima sudbinu. To je astrologija. Ili da na osnovu zvijezda ti ovaj definiše šta će se dešavati na zemlji. Jel tako? Pogledaš u čovjeka i pogledaš ozvijezde. Ka je والله ti šejtan. Ja sam to pomoću zvijezda zaključio da ti ovakav ili onakav, ili kaže ti sutra gotov. Kod god da krenuo ne ne vaš izlaza. To je znači procenjivanje sudbine, to je zabranjen znači vi poučavanja, a to su oni su imali posebna pravila. Ha, vidiš zvijezdu u ovome položaju, vidiš je ovako, vidiš Ko se rodi ispod određene zvijezde, on je sretan. A ko se rodi kada je određena zvijezda na, nebes, na nebesima, nema od njega ništa. On je, on je azab i sebi sami drugima. To znači sve bila ubjeđenja koja je bila prisutna kod mušlika. Pa je došao Islam da to iskorije ni znači takva ubjeđenja, nego da stvari vraćaju na koga? Na Allah te barek pretala da je on taj koji određuje ljudima, njevu sudbi, ono što će se dešavati. Pa je ovdje se cira, jeli, astrologija. I ovdje je poslanik slav nazvao da je astrologija znači od Sehra, A poslanik slavom kaže, kako kaže inute imije, wola yuflehu, wola yuflehu, esahinu hajthu eta, a sihirbaz gdje god došao, neće uspjeti. Pa znači, ko se poučava tome, ovaj, to je, isto vam je, neistim vam je kalup gledanje u šolju, filđanu popije kahvu i onaj mu promiješa mu i prospe i onda mu gleda puteljke, gleda mu ovaj, jeli. To je ista stvar, procenjivanje sudbine na osnovu toga, na bilo baci mu grah, ne znam šta god da mu baca i razlasti, na osnovu toga procenjuje sudbinu, ne znaš ti šta će se desiti živio. Poslanik, slavno nije znao šta će mu desiti sutra, pa ne može znati ni jedan vraćar i znači sve to ulazi u okrile. Pa je spomenute su zvijezde zato što kod njih nisu bacali grah. Jel tako? Nego su gledali zvijezde. A ovi danas gledaju grah. Ali je propis šta? Jedan, jedan, kažemo na takav način vi ste mlađa braća onim paganima koji su bili u vreme Buđahva. Jel tako? I prije njega. To je zabranjeno i to je haram činiti. A, došlo je u hadisu da je Rasulullah s.a.v. rekao kaže uzvišenja Allah. To je hadis i kudcije, tako. Od mojih robova osvano je mu'min u mene i osvano je kafir. Pa onaj ko kaže pala je kiša Allahovom odredbom i njegovom voljom, taj je, kaže mu'min, u mene, vjeruje u mene, a ne vjeruje u zvijezde. Kako ne vjeruje u zvijezde? Ne vjeruje da zvijezde mogu to učiniti, protivno vjeruje da postoje zvijezde, ili tako? To je jasna stvar. A ko kaže kiša nam je pala, zbog zvijezda, i one su nam dala kišu, kaže, on je nevjernik u mene, a vjeruje u zvijezde. Jer kišu ne može dati, braćo, što ga od čovjek pripiše nekome od ljudi, od svojstava koje vrijede isključivo Allahu aze ođem, ne može niko drugi, jel tako, to uraditi, time čovjek ovaj, a, a, učinio širk, znači, pripisao je čovjeku svojstvo, i zato ne smije od, od čovjeka tražiti ono što mu ne može dati nego Allah. O čovjeka smiješ tražiti ono što ti može dati. Može tražiti da pozajmi 100 €. Može tražiti da pomogne da upališ auto, da, da, tako? Može da ne znam, da negdje zauzme se kod nekoga, da vidi tim i tim, je da mu se nešto učini. Ali ono što ti ne može dati čovjek ne smiješ to tražiti, jer učinio si tog čovjeka do stepena božanstva. Pa je to, znači zapali. Ko napravi čvor menakade okto ok ten thumma nafas fiha za sahar, on iz sahara fakat asrak, on te allaka şey unke ilije. Ko napravi čvor, zatim u njega puhne, učinio je sihar. Puhne, misli se da pljucne u njega. Da pljucne, znači malo pljuvačke, znači da iziđe, kao kada čovjek, ovaj, želi da uči jeli, ovaj, ne znam, nešto djetetu, pa pljucne u ruke par puta, pa prouči Fatihu ponad pa tim, tako potere, znači, ovaj je po djetetu, ili slično tome, znači to je ono blago pljckanje, znači gdje samo malo, znači, ovaj, jeli, kluvačke iz usta, tako, znači, ko to bude radio, kaže, učinio je sihr. A ko učini sihr, on je učinio širk. Kaže, da li postavlja, ako učini sihr, on je učinio širk. Ako nešto okači, a misli se, ko se nečemu preda srcem, uz nešto se, znači, ovaj, privije, i očekuje da mu to može pomoći bit će prepušten da mora morao okrčiti na brat. Jel u redu? Ko svojim srcem se znači nečemu znači preda, on će biti tako, jeli? Biće prepušten, bit će prepušten tome. Ovaj hadis došao, brat ćeo, kod Ibama Nesaje, od Ebu Horeire. No, međutim, od Ebu Horeire ga prenosi Hasan al Basri. A Hasan al Basri nije čuo ništa od Ebu Horeire. Kod hadiskih stručnjaka, lanac prenosilaca koji je došao putem Hasan al Basri, Ebu Horeire pa hadis, taj je hadis daif, prekinut lanac. Kao što je hadis, na primjer, isti hadis je došao ovim putem, hadis u kome se kaže da će doći vrijeme kada će čovjek, ako ne bude koristio kamat, hoće ga zapahnut će ga prašina kamate. Isto je taj hadis došao putem hasana, odebu vorejre, od poslanika, pa je daif, ima prekinut lanac, prenosanac. Znači nije, nije hadis autentici. Tako isto je ovaj hadis, ima prekinut lanac, pa je neispravan, znači, a ne kao ulema, koliko sećam imame zehebi u svom dij a u uh, samom so djelu uh, Mizanun i Atidalije čak da ima jedan ravija da je u u, u, u, u samom lancu tako da hadis, ovaj hadis nije nije autentičan Imam Al-Munzir isto je govorio u tarhib da lanac prenosi ratca takim Imam An-Nasa'i ovdje spominje to obilje imam An-Nasa'i Imam An-Nasa'i on je Ahmed ibn Shuaib ibn Ali ibn Bahar Ebub Abderrahman, Annesai, veliki hadijski, znači stručnjak, koji je živio u trećem hijijskom stoljeću i umro u početku četvrtog. Umro je 303. hijijske godine. To je početak koljeg stoljeća? Četvrtog. Početak četvrtog hijijskog stoljeća. Umro je kada ima 88 godina. Imam Nesai je ovaj hadijski stručnjak koji nije nepoznat, bilo kome, je tako? Jer se njegova zbirka nalazi u šest hadijskih zbirki, je tako? Imamo Buhari, imamo Muslima, imamo Trviziju, Ebu Davuda, Ibn Mađu i Nesajja. To su četiri, znači, hadijske zbirke koje, u kojima je, znači, imam Nesajja. Imam Nesajji, njegov sunen, mi znamo sunen Nesajja, on se ne zove sunen, on se zove El Mučteba. El Mučteba. Mučteba Nesajji. Tako se zove njegova knjiga. On je tu knjigu izvukao iz svoga velikog sunena koga je napisao. Ima veliki sunen i onda iz tog velikog sunena je izvukao mali. kao što imam Bejheka, ima sunen sunenu Kubra veliki i iz tog velikog je izvukao mali sunen. Tako imam Nesaj izvukao iz velikog sunena mali sunen. I odabrao brao posebne hadise u njemu. I taj mali sunen je najispravniji od svi sunena. Jači je po ispravnosti i od Ebu Davuda i od Tirmizije, a posebno Dibnu Mađeru Mađera je slabi dobno abi ima najviše daif hadisa. Ma preko možda oko 1000 daif hadisa od 4.500. Dakle, Taš je trećina koliko daif. Dok kod Imama Nesai je, nema toga. Jako malo ima daif hadisa. Imam Nesai, pa bude po redku Imam Nesai, potom bude Ebu Davud i Tirmizi. Među njima je Rad. Da Ko je bolji? Neki su preferirali jedno, neki su drugo. Iako je poznato kod Vapiha da onaj ko ima u kući sunne nebu Davuda da ima živog Muftiju, Fakiha. Znači, Ebu Davudov sunen ima s te ovaj jednu odliku. I onda dolazi Ibnu Mađe na četvrto mjestu. Pa je Imam Nesaji bio jako žesto kada su u pitanju ravije prenosioci. Imao je šartove koje nisu imali drugi učinjaci. Odma, znači to je bilo negdje skoro rang Buharije i muslima s tim što on silazio si negdje gdje ima da je i ravija pa je od prenosio. A neki učenjaci kažu da imam Nesajja bio učeniji u hadisu od Muslima. I da je bio najučeni čovjek, tako kaže Darekutni, najučiniji je bio čovjek u svoje vrijeme, znači u hadiskoj nauci. To znači nakon Svrte Buharija i Muslima da nije bilo njemu ravna, znači u hadiskoj nauci. I to potvrđuju i njegova djela, našli su na su sugra. I kažemo ovaj ovaj sunanje, ovaj posebno znači ovaj vrijedan zbog toga što ima Znači, malo daif hadisa, znači, što ima malo daif hadisa pri sebi. Imam mesaj, ima i brojne druge knjige. Ima knjigu uh, Ameluli, Eomivo, Lejle. Postupci dana i noći. To su dobe. A šta se govori u danu i noći? I ta knjiga je ili je prevedena, ili je u prevodu. Tu je negdje. Prevodi se, znači. Ima knjih, ima tefsiru, dva toma. Ima A Slabim rancivama u ravijama prenosilaca. Ima druge. Ima dijelo koje se zove odlike Ali radijallahu ane. To je dokaz koliko ehlu sunnet voli Aliju. I koliko ehlu sunnet voli ehlul bejt. I naša ljuba prema ehlul bejtu je velika. Jer poslanik s.a.m. kaže u hadisu ostavio sam dvije stvari. Ako ih se budete držali, nikada nećete zalutati. Allahu knjigu i i ehlul bejt a moj sunnet, ta predaja, ostavio sam dvije stvari. Allah u knjigu imao sunnet, tu predao i bilježima Malik u Muwati, i ona je ko na staklenim nogama. Jedva može biti hasen. dobra. više od toga ne bi moglo biti nikako. Jedva. I to pojačavajuće sa drugim lancima. A ovaj hadis ostavio sam Kur'an i Ehlul Bejt je kod muslima usahiju. Pa mi volimo Ehlul Bejt, ali mi Ehlul Bejt volimo ljubavlju šariackom. A neko šije koji emotivno vole ehlul bejt pa se mlacaju i mlataraju tamo lancima se udaraju ovaj Insan kada pogleda da kaže A'udhu billah mine šeitani rađim šta čovjek može rad koji se prepisuje islamu šta o sebe može rad djetita, malo djete uhvati jedan ga drži a drugi mu nožem po glavi udara one mu i ovakvom krv curi žali za Huseinom. Dobro. šta misliš da Husein sada sjedi tu i Hussein gleda u to što ti radiš. Bil o bio radi Allahu Tealanu zadovoljan. Čestni ashab poslanika sa onstane i unuk Allahovog vjeresnika bil bio zadovoljan da da se tako radi sa djecom. To je znači paganstvo naravno, ali ko ko skrene sa puta kitaba i Sunnete znači ne može onih ništa drugo očekivati. Čak danas kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao i našao zemlju na Kerbele. Ljudima jeporučio Kerbelu prvo. To je oporuka njegova bila. Poslanik odljudima Kerbelu da se drže Kerbele, al tako. Kod njega je aba nešto znači i na margini. Kerbele da se drže i došao kaže uzeo zemlju, kaže i počeo se udarati po licu, a mlatarac se. Poslanik udara se po licu, kaže ja Hussein ja uze kaže ovdje će umreti Hussein. I to je čula Unu Seleme i uzmeta jedan dio zemlje i stavi ga sve budžep. Tu na mjestu gdje će Hussein biti ubijen. Peru red Poslanica je išla kerbe, na kerbelu i ponijela je to sa sobom u Medinu. Kada je došla u Medinu tamo, tako se nehovi priče, je li, ovaj, pri došla u Medinu, pa kada je ti u sred ona odmah okupla sve, ne dajte, kažu sve da tu će biti ubijen. Pa i ona se počela mlatarati, udarati se po licu i kaže ovaj, da je počela uh, naricati. Naricanje teški grije, haram. Od kebajira, veliki grijeha, naricanje To je od od pagana ostalo i poslani ga spomenuo da, da, da to neće ovaj njegov umet nikad ostaviti i nakon toga ovaj uh, uh, tako, spomenuo da je naricanio od velikih griha i ona je naricala i udarala se i mlatarala se i kažu da Husein ne izlazi tamo i do dan danas je ostalo mlataranje i mlacanje i kada iziđu tamo ovaj i danas sam slušao jednog tamo, kaže ovako kaže jedan njihov šejf, kaže A Husein je, kaže, takva ličnost, kakva nikada na zemlji postoja, nije. Kaže, ne, ne, jeste, kaže, poslanik je, to, je sad ono pisao, ali kaže, Husein je jača ličnost od poslanika, sallallahu alaih, možete zamisliti, znači, ljude koji su došli, a to im je ostavio njihov, šehtud Balal, ostavio im to u nasljedstvo, Humeini, koji kaže, mi imamo, a, koji ima nekakvu revoluciju, islamsku, ima šehtansku revoluciju, kaže, mi imamo imame, koji imaju mjesto kod Allaha, nema ga ni odabrani ni melek, ni posla, ni vjerovjesnik. A njihovi iman imaju takva znači mjesta. I na sudnjem danu, kada Allah nešto presudi, oni će imati znači ulogu da Allah poslao nekoga, kaže, neće pozni jednog čovjeka Allah poslatni u dženneti, u džahnem, dok ne, ne, ne konsultuje salio. To je ljubav, znači, koja je emotivna i šeitanom, da čovjekom se igra, je li kao vjetar sa suhim listom, lahko te odvede da, da obožava šinsana. Naša ljubav prema Ehlul Bejtu je ljubav šariacka. I mi volimo Aliju, i mi volimo Ibn Abbas, i mi volimo svu Ehlul Bejt, i znamo njihovo mjesto koje imaju, ali znamo i granice, znači, ili okvir koji je postavio poslanica dok ga smo uvoditi, a ne prelazite granice. Pa onda ljudi, nakon toga, znači, izlaze iz, iz okvira i da čujete izjave, znači, koje oni govore o Huseinu, Ovaj, oni na njemim predavanjima nigdje ne spominju ovaj nigdje ne spominju poslanika Sal. To rijetko se spomene. Poslanik se spominje samo da podupre nešto vezano za Useina. Samo ne, poslanik je tu samo nekakav lo, lo, lobi ovaj podavnim znacima da kažemo moramo tako reći. Dači samo imali gdje poslanik da je nešto rekao u korist Useina. To je njihova vjera. I vezano znači za Useina i plakaju na Useinov kaburu i zato je posjet kod Useinov kabur ovaj bolje nego ot, obič otići na, na hadž 70 puta. I kaže, naš hađ je na Kerbeli. I vallahi istinu si rekao. I vallahi istinu si rekao, tamo je vaš hađ, a naš je hađ umek. Vaš je Bog Alija, a naš je Bog Muhammed, a naš je Bog Allah, tabarak i vtala. A, jedan od, od, od iziša jedan priča pri ljudima, iziša jedan priča pri ljudima, kaže, a, naš Bog je, naš je Bog je, kaže Allah. Naš Bog, naš gospodar je Allah, naš gospodar je Muhammed. I nastavlja da li je priča, kao da ništa nije rekao. Čovjek koji prenosi riječi kufra, ili kaže riječi kufra, a bude onaj, šta je, bude lapsus, to mu se ne broji. Dobro. Dakle, imamen Nesaj je napisao u knjigu šta? Hasaj su Ali, vodi Allahu Tealanu. Znači, i ostali Ehlu Sunnet je pisao u tom pogledu. Imam Nesaj je najbrojna svoja druga djela, znači koja je napisao, ali od znači najpoznatiji Ovaj su, ova koja smo ispomenuli, znači da je to šta? Njegov veliki sunen, potom iz koga je izobrao Mani sunen, potom Amelu lijevme u lejle, potom njegov tefsir, potom su Ali, potom Doafa u el metrukim, potom ima isto dijelo svoje koje zove el kuna el esma, to su Nadimci imena. Znači, Nadimci imena na osnovu toga, je to je u hadijskoj nauci poznato u, jel, u Džerhu i Tadimu, ovaj da se poznaje i tako dalje tako da, jes, to je, imam NSI imam NSI je zabilažio pradaju od Hasana, putem Hasan albasi u debu urede da je poslanica rekao, ko šta? šta rekao ovoj pradaji? šta bude? aha, dobro, ne, ne, dobro u redu, taj, taj u redu ali hadis o kome mi danas govorimo koji je hadis koji sam ja citirao? jer rekao sam ovdje da ga je slabim šehe Albani imam mam Zehebi ovaj, i jednom Monzer i drugim ko u švor. Tako? Potom, puhne u njega, učinio je šta? Sihr. Ako učini sihr, on je učinio širk. Ako učini sihr, on je učinio je li, širk. Ovo, su, bilo, ovo je bilo poznato, znači, kod žena koje su pravile sihr. Ona bi to, znači, svaki čvor, i onda plicnemu, puhnemu i ima ona, znači, šta će to ukazati, tako i opet drugi čvor i treći čvor, i znači, svi su ti čvorovi, znači, šeitanski poslovi i puhanje što je zabranjeno i to je uzvičenje Allah kaže u Kur'anu govori o tome i od zla oni koje pušu u čvoriće misli se na žene koje pušu u čvoriće koje šta kad prave siha i zato je braću učenje dvije zadnje sure iz Kur'ana poslanik sa osanem nakon ostavio je dove koje je učio prije toga i učio te, te sure nije nikada ostavio učenje nakon toga te dvije sure, znači iz Kurana, koje su došle, za u njima veliko dobro. Znači da se uče redovno. A ko počini sihr, on je počinio širk. A ko počini sihr, on je počinio širk. Ovdje došlo, dakle, da je čovjek, sahir, da je mušrik. Da je mušrik. No, međutim, kazali smo da, ne moraš da je, da je svaki sahir, šta? Mušrik. Znači, pod, shodno podjeli širka. Ali ko se želi praviti, baviti, klasični znači, oni sihrom, uglavnom takvi ljudi koriste, znači, stvari koje su kufor. Ako okači nešto na sebe, ili kazali ko okači nešto, misli ko se srcem veže za nešto, biće prepušten šta? Njemu. Biće prepušten njemu. Uala Allahi fete okkelu inkuntu mu'minin. Na Allaha se osklonite ako ste vjernici. Pa se vjerni s tebou na Allaha te barake o teala. Ome je te vakel ala Allahi je hasbo, a onaj ko se osnovi na Allaha on je dovoljen. ni ne treba svoje srce vezati, znači, niza koga dugog, bilo da su ljudi, bilo da su ovaj, živa, mrtva priroda, bilo šta. Allah je te barakel ala čovjeku dovoljen. Elejsa Allahu bi kiafin abde. Zar Allah nije dovoljen s vome robu. Svakako da je, uzvešno Allah te barakel dovoljen s vome robu. Pa ko bude nečemu drugom prepuštan, vezan za njega, bi će prepuštan toj stvari. I kada pogledate stanja ljudi kroz generacije kako su prolazili, koji se prepuštali nečemu, vidjeli ste kako se završavali. Odaj najsvježijih primjera jeste stanje vladara po muslimanskim zemljama, znači koji se prepustili bili svome šta? Svoje vladanje. Mislili ovo je naše i gotovo. Nema, znači ne može odavde, znači nije pomišljao Mubarek, La barek Allahu fih. Nikada da će on to jednog dana napustiti. Onemu bareka, nema u njemu ništa mubarek. Mubarek znači blagoslovljen. On nema u njemu ni blagoslov, ništa nije osim imena. Ovaj i tako ni ni Benali ni ni niti ni drugi pomislili da, da će da će nekada morati, ovaj oni su znači to vječno trajat. Ne može vječno, ti se tome prepustao i to smatraš svojim božanstvom i to smatra i koliko je to Jedan dan gledam videoklip od, od ovog, ovog gadatija. Dolazim u žena, drži list papira, traži pomoć. Plače, traži pomoć za sebe, za svoju porodcu i tako dalje. Za i za koga traži. Prvo šta je uradio, digao je nikab. Ona je imao ovako, puste, znači nikab, pao preko lice. Prvo je prišao, digao je nikab. Da je vidi. Pogledajte znači koliko je čovjek u stanju u država u kakvoj se tite baš pokazati sada bar kao munafik šta da voliš islam da nisi protiv islama ste mane da da je da nisi protiv nini kaba, da to ko te ne zbor žena došao danas da kaže gdje koja adresa idi tu i tu i tu moraš ti dati za godinu dana zakjata da živiš znači što ti te bud bude nedostajalo brati mi se tako uzeo uzeo je list kaže sti bila kaže u, u ovaj u to i toj, toj ustanovi za zekija jesam kaže sin pa tu i tu koji Ali kad nema pečata? Presjednik države tako prijema pečata? Ti trebaš, što trebaš, to tako radi tamo službenik, dođe ti neko donese listom pregleda, kaže, izvimte gospodin, ovdje nema pečata, idite dalje u tu instituciju, neko mu dreve pečata, pa se šta? Vrati, ali tako? Presjednik države je tako, ali to je toliko, znači, ogrezlo u tom, u tom, u tom paganstvu, da jednostavno ovaj ne može ni, ni da, da munafići da voli šta? Istvam, nego mora pokazati da to mrzit. Ta je na plači, ispred tebe čuješ ženski glas. Što moraš, znači, kak, je korist da da pre, a ako njega znači ima stotine ljudi koji je ali kružek njegova svita i tako dalje. Pa se ljudi prepustali tome, pa juziše ne Allah kaznio i s tim, znači i tom tom blašću. A, da sveo, danas došao si, nema te sad moraš doći tamo, mubarek dođe pred one pred one, znači tamo bezbednjake što ga ispituju što su bili što municipale nisu mogli čistiti za vrijeme njegove vladavine, municipale mu nisu mogli toliko neizbiljeđni. Sad ga oni ispituju i da, da, da mu dođe slabo, da mu pozne da ga moraju uvoditi. A mora ti se prepustati, ti si mislio da je to vječno. Vječan je džernet, a nije ništa drugo vječno jeli od, od Allahovi stvarenja. Džernet, na džern, hiretu je vječnost, a nije ovdje. Pa je čovjek se prepustao o tome, pa nakon to... I tako su bili bradari, jel? tako je bio Karun, i tako su bili svi Karunova braća koja je zalazila nakon njega. Niko nije, znači, ostao. Međutim, problem je, braćan, što ljudi neću, ti vladari da uzimaju imalo pouke, da i ole razmišljaju, oni bi kazali, čekaj da ja pregledam malo tu istoriju, kako se prolaze ti vladari, kako su završavaju. Da vidim, jednog po jednog, da vidim, i vidio bi da ni jedno ni u jednom hajra nema, ni jedan nije umro na lijep način. Ili, ga je, ili mu je bilo nešto, ovaj, nekako ga je zlo zadesilo, ili je patio, nešto mu je desilo se. Da kaže, dobro, postoji mogućnost da ja ovako završim. Samo da je to tako razmišljeno, ostalujući vjeru na stranu, drugače bi postupao, ne bi bio nepravedan. Ili bi se bar trudio da bude djelovično pravedan. No međutim, džaba je, čovjek se prepusti nečemu, i nakon toga to biva uzrokom jeli, njegove a, njegove, ne na ovome svijetu, a ahiretska kazna je bolnija, kada bi samo oni kada bi samo oni znali. I ovo je od džavamijel kelim ko bude nečemu, ko se nečemu preda, biće prepušten tome. To je od jezgrovitog govora koji je dat poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da kaže šta će se dešavati ljudima nakon je kada kada okrenu leđa Allahu i objavi jer da, da da se dešava braćo drugačije da ljudi koji žive ovdje kao ovaj, uh, vali mi na zemlji, siju nered, i završa, najljepše žive i lijepo umiru, ovaj, sa šehade, tomra kraj divnu prs, la ilaha, ilallah, muhammed, pa šta je, poslanik govori nama da da će biti prepušteni, pogledajmo kako lijepo umire, ne, nego uzvišeni, Allah hoće da obistini riječ svoga poslanika, samo sam da pokaže, znači, da ljudi uzimaju, da ljudi uzimaju, po... i braćo, istorija, istorija se samo ponavlja, istorija ništa nije novo, istorija nova za nas generacija. A nije nova za ljude koji su bili i za znači, čovječanstvo u, u globalu. nije novo. To je samo ponavlja. Kao hutba. Hutbu ili dođe čovjek gdje da se održi. Hutbu imamo održi u deset džamija. Istu hutbu. I održuje tu hutbu prije godno dana. I ponove istu hutbu ljudima. I ljudi se glede i i to je za njih novo. Je to za njega novo? To je za njega stara hutba. To je da on čuo to za njega poznato. E takva vam je istorija. Jel je li, historija kako? Istorija isto takva. Ovaj sve se ponavlja samo što ljudi ne žele da uzimaju pouku iz toga. Ne žele ljudi da uzmu pouku jel iz Da li ovdje kaže uh, prenosim ustama some sahih od ibn Mes'ud radijallahu ta'ala da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ela hal unabiukum man al'addu. da svoj obavijesni šta je to al'addu. Kažu hoćemo lav poslanik kaže enne mime nas kaže to je nemimet to je prenošenje riječi među ljudima da, da da da bi ih zavadio el, adoh, el, adhu, el, id, el Imaju dva el izgovora kako se navodi u garibul hadis Jeli, ko, to su izgovori znači samo ali značenje je jedno ovdje je spomenuo autor da je u poglavlju sehr spomenem nemimet Pazite, mi govorimo o čemu? O sihru. On spominje, hoće da obavisnim šta je to, el adhu, kažu, hoćevalo, kaže to je nemimet. Prenošeni ljudi, riječi među ljudima da se posvađuju. kakve to veza ima sa sihrom? I zašto je autor uostavio sihr. Molim? Dobro, vričina grija. grija u redu, ali mi govorimo o sihru. Hoćemo tekstove koji nam govorio o sihru. Što si mi došalo sad jedan put sa predajom koja ništa ne spominje sihru? Ni, Ma dobro, ovaj ne profesio, on ništa. On je čuo, odišao, idom rekao to, pa priđe drugom, pa priđe, ha, kaže, ovako, pa ovako, pa ko riba? C što što da, da, nemoj, nemoj. E, jeste čuli, profesor Jahića? Zato što čini šta? Nere, kako sihr razdvaja između čovjeka i žene, između brata, i između sina i oca i kako, kako sihr cijepa ljude i društvo, tako cijepa ko i nemimet. Pa je s te strane nemimet vid čega vid sihra. Vi kako, kako, kako je, znači, islamski učenjac, kako vade zaključke, ne, nikad ne bih pomislio iz toga hadisa šta, da se može takav zaključak izvući. A u stvari može. Može se izvući takav zaključak. Kako znači sihar? Jer sihr se obično pravi, je li tako? Ha, ima djevojku, pa da joj nešto upisi. Ona ima muža, pa hoće da ga, da ga u vinklo dotira, da sluša da bude dobar. Onda ude tamo, pa ona pripremi. I uglavnom se radi oko toga, je li? Znači, uglavnom se ili želi da je razdvoji, ili znači uvijek, uvijek se razdvoji. Ako tome, posebno sistru, razdvajanju među ženama, među muža i žene, ili da se oni zavole, ni dvoje i tako itd. Hoćeš nasilu, ne može očima, vidi, može smislit, i ti hoćeš da on zavoli. Pa nemo ne voli, on je ne voli. Kako ti hoćeš da je zavoli? Jel' tako? Dobro. Pa je s te strane, znači, autor spomenuo, ili sihr kaže... Uh, Jahja ibn Bikesir, kako njegov spomnim Abdelbar, Jahja ibn Bikesir je od, od učenjaka Selefa, znači od Ravija poznati, kaže može nemam čovjek koji čini sihr uraditi za sahat vremena Belaja što ne, može, što ne može sihr bat za godinu, onaj koji prenosi riječe. I dovoljno je vraći čovjeku, laži da priča ono što je čuo. Ne moraš izmišljati, voji se patiti. Samo slušaj šta ljudi govori i prenosi. To ti je dovoljno da sebi zaradiš najdublje dubine džahennema. Pa je ovaj, kaže Jahil Nebe Ketir, čovjek može za sad trebno raditi zla i belaja što ne može uraditi sihrba za, za godine. I ovaj hadis ukazuje da je nemimet haram i da je to teški grijeh. Čak ibn Hazm kaže je složna je u sva, da su hribet i nemimet teški harami i da su to veliki grijezi. I kaže dalje, na kraju autor, kaže, spominje hadij zadnji, u ovom poglavu divno Omara, kao da bi drži Buhario Sume Sahihu, kaže Inne min albejani le sihra umijeće govora ili rječitost ima svoju magiju. Umijeće govora ili rječitost ima svoju magiju. Ovdje, čovjek ponekad može, braću, imati da je on da je on, da je on upravo, a drugi nije upravo, međutim, ovaj duđ svojom retorikom se izopači. Svojom pričom i svojim predstavljanjem, a ovaj stoji behut, ne zna progovoriti, ne zna se obraniti, ne zna kazati, a nije tako živ bio to stiv, ovaj opakovao lepo ambalažu koja tebi odgovara, providnu, to nije tako bilo, ne zna se braniti i prevrne stvar, znači u svoju korist. Pa je to ovaj jeli, magija koja se spominje. E ovdje sada sulema razilazi. Je li ovaj hadis pomenuo rječnost u pogrdnom smislu ili u pohvalnom? Kaže, u istinu rječnost ima magija. Je li, možemo se snati kao pohvalno. Jer ponekad magija može, braću, ponekad se sihr koristi kao Imam Buharije kada je napisao svoje dijelo El, El Tarihul Kebir, velika povijest. Došao je ovaj jedan od učenjaka kod, kod halife. I kažemo, hajde ti pokažem sihar. Aj vidi, kaže sihar. A on je tu knjigu pisao u noćima ovaj, koja je izbira osvjetljene mjeseče i svetlosti, pored postanikovog, sa sam Kaboru. Napisao je, braću, knjigu koja je zaista sihar i više od sihara. Veliku svoju povijest. Nije povijest šta je bilo. Povijest je vezana za ravije. A on je sam svoj život Znači, okrenuo u hadijsku nauku, imam Buharija, pisao o ravijama i svaka njegova riječ, znači, da se važe sa, sa, sa brdima zlata i slovo ne može vrijediti, ta brda zlata ne mogu vrijediti kao ta knjiga. U kojoj je spomnio, znači, i ravije, i nejasnoće u hadijsima, i la, salancima prenostavaca hadijsa, znači, razne stvari je spomnio, imam Buharija, znači, u toj svoje svoj povijesti. Pa se sjeh koristi u pohvalnom kontekstu kao bracio što se ponekad u pohvalnom koristu, ko, kontekstu korist, koristilo neka koristio za nekoga se kaže da je šejtan a misli se pohvalno Možete nekako reći ne može bio imali bilo šta drugo mimo te imali bilo kakva duga reč mimo te Pa su govorili iz neki kučenjaci govorili za, za, za neke hadijske stručnjake kažu on je šejtan Da kako kaže zato što ima kaže znanje koje kaže nema niko od ljudi Ne možeš shvatiti da taj čovjek može biti tako učen, pa je kazao, uporedio ga šeitanom, uđitim ne cilja šta. Za se kažu kakav je ravija, Kaže, kažu zmija. Znači bježe u zmije što dalje, to, to taj ne vredi ništa. Znači kako koriste zmije? Osim zlo zlopoznanika redio da ubija i velike i male, ja otrovnice, ja ne otrovnice, sve što vidiš ubijaš. I to je din. I Allaha obožavaš ubijajući i bez neboje iste. Ako se boji njegove osvete da će mu, da će nakon toga navirati da će mu doleti kada poslanik nije od nas. Ubijaš zmije osim kućni koje uđu u kuću, kaže dozvoda da iziđe, ali kako došla od isma od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kako zmija može biti dobra? Kaže jeste, on je zmija, kaže kako zmija čuva svoju rupu. A ništa ne može prići toj rupi, kaže tako i on čuva hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa pone kad koristi što. E ovdje kaže inna minel bayanila u riječitosti u govoru je šta? Sihar. E dobro, šta, šta hoćemo? Je li hadis pohvala sihra? Ovaj pohvala riječitosti ili je pograda riječitosti? Tu se ulema Lema razišlo. Jedni kažu da je pohvala, drugi kažu da je šta? Pograda. Jedni kažu da je pohvala, drugi kažu da je pograda. Autor je odabrao mišljenje da je to pograda. Da se ovdje cilja pograda. Da se cilja pograda. Je li? I pogrda se siha cilja ovej ovaj, ovaj, ovaj rječitosti vraću u slučaju kada čovjek hak predstavlja batilom. I kada batil predstavlja hakom. Znači, kada izopači, šta? Istinu. Ispravno je da je ovdje došla da je došao spomen rječitosti bez pojašnjavanja a, da li se mislina. Pohvalno ili negativno svojstvo. Nego se gleda u riječitost. Ti si riječit i to što si kazao. Ako si svojom riječitošću pojasnio istinu i ljudima je dostavio i pozvao ljude na pravi put, tada je šta? Tvoja riječitost pohvala. A ako si svojom riječitošću pokrio istinu i izdigo, izdignuo ne, ne istinu i obrnuo znači, između haka i batila, e onda je ta riječito šta? pogrna. zato poslanje kaže u Adisu, braće u koga bilježi, imam Tirmizi, bilježi je Budavod drugi kaže inna Allahe le yubhidu el beliđa eladzi je tehallelu bilisanihi kema te tehallelu lbekaratu bilisaniha. Kaže čovjek mrzi, Allah mrzi čovjeka koji je riječiti, koji svojim jezikom grabi kao što krava grabi. Krava ispazi jezik i uzme travu, jelako uzme onaj smatak trave i trgaga. I drugi isap, I na brzinu tamo upade u i nema komšija, gotovo, već pušku hvata, je tako, pojela, je tako, odišla Otiš, sam kukuruzi. E tako, čovjek ima ljudi koji pričaju, on kad priča, ti samo šuti, kada ti je ja živio, tako je ja sam prestan. Nemoj više nijedne, sve tako kao što ste rekao, sve nemoj dalje, tako? svojom riječu to šću. E ta riječitost je u šarijetu pogrdna. Jer ti tom riječitosti uzimaš hak i pravo drugi ljudi. Oproti mi ti budeš riječit da govoriš ljudima i da im znaš način predstaviti i objasna lijep način. Ta je riječitost pohvalna, o tome nema nikada. Pa se gleda znači na prirodu čega. Riječitost znači kakva je kakva je priroda. Pa može biti pohvalna, a može biti i pogrdna. I poslanik je sam bio dat mu jezgrovit govor. To je riječitost, to je riječitost. A sahabi su bili riječiti Arapi, svi I pjesnišnom svojim, no međutim, nisu nikada obrtali, znači, pa da batel dođe iznad istine zbog svoje rječitosti u tom bi slučaju bila pogrdna. Uzrišenja Allah kaže Hale kalinsan ale mehu lbejan Stvorio je čovjeka, poučava bejanu Ovdje je ime Lemine lbejan ili na Sihra poučava ga to rječitosti. Pa je lijepo da čovjek bude rječitosti, zna govor, da zna kazat ono što želi reći No međutim, ne da ta rječitost prelazi znači u stepene Da, da da se izvrće i okreće se istina ili da ljudi gledaju u tebe ali niko ne razumije što ti govoriš. Priča čovjek koji srao i miradž. Da upitaš ljude na taj živ bio, šta je isra i miradž? Da znači, će on je on je više znao o tome prije predavanja nego posla predava. Evo vidite, sve što mu je rekao, sve što je znao on je njom pomutio. Samo što mu je rekao, samo je to pomislio da priča jezikom da te razumiju ljudi da te svataju u protivnom kada go čovjek izbje obraćao nekomje jezikom koga ne razumije taj narod to će biti njima biti njima fitna ovo je bilo nešto o po oglavlju, znači o vrstama siha koje se navode pa ćemo nastaviti šalkale dalje govoriti o istoj tematici mislim na sihar jer je tematika opasna i ozbiljna pa treba o njoj malo više govoriti والله تعالى نما صلى الله عليه alahi wa ashabihi rahme. Jač da hadis da da pos, da imam Dawud, i je, kaže, Albani, da dostojen, jest. da da da da da da da da da da da i da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Ibn Amra radijallahu. Sada im abdallah upali grijanje da se, da se otkrane. Danas je sihr subhanallah puno raširen u, u, u Alžiru, u Maroku. Ne znam vamo Libija i ove zemlje kako je, ali ali tamo je to katastrofa. Znači katastrofalno šta se radi sihrom i koliki je džehl tom pogledu. Se među bustemanima tako nešto raširi i to najgore vrste znači, crne magije i tako dalje. Sve je to prisutno, znači, među ljudima. Jedni se bogate na osnovu toga, izrađuju džehennem, drugi izrađuju džehennem, a siromoše se, tako ili plaćaju, to se plaća. Ne znam kako je kod nas to u Bosni, u svim tim krajima, ali znam da ima sigurno da ima još uvijek onih starih njena koje su ovaj, sad, mlađa generacija, da li se tome poučava, mislim da to, da to polako ovaj bledi ali je ostalo je uvijek jedna, jedna ona generacija oni titinih pionira koji su ovaj koji sigurno rade to i, i ovaj bave se tim zabranjenim poslovima horoskopije isto je znači isti način horoskop procenjivanje, znači sudbine sve što je breće procenjivanje sudbine ili ovaj govor šta će se desiti ono što ne zna nego uzvišeni Allah nema nikakvih pokazatelja zašto kaže nema nikakvih pokazatelja zato što recimo pokazatelji postoje recimo u uh, hidrometeorološkim zavodima gdje procjenjuju znači kako će vrijeme biti A, tu pokazuju pokazatelji oni znaju znači kretanje oblaka znaju ne znam, vjetrove e, mogu znači na neki način procijeniti šta kako će sutra vrijeme biti i vidimo da pogode uglavnom pogoda nekad je nekadom omakne je desi se i to Ali uglavnom znači znaju, oni kažu moguća kiša biće promijenljivo oni kad ne znaju oni kažu biće promijenljivo. I biće promijenjivo el tako biće jako između tri oblaka promijenjivo je bilo je malo i oblaka bilo je sunca i to je to malo je vjetar zaduvo i to ti je promijenjivo zato tako. Znaci ovaj ali oni imaju pokazatelje zato neko pita da li, da li prognoza vremenska ulazi u to ne ulazi vremenska prognoza u to ni kontekstu. Vremenska prognoza je nešto drugo. I da čovjek kaže neću sutra putovati zato što je sutra bit kiša u tome braćo nema nikakve smetnje pa da kaže neć sutra ići napolje zato što sutra će bit kiša, a ja volim po kiši voziti, neće ići zato što je tako prognoza kazala, to nije, to nije od od, od siha. I nije od od dok čovjek govori o gaibu i tako dalje. Nekada je to bilo da je čovjek gleda u zvijezde, možda smo zvijezda znači ovaj kakvo će sutra vrijeme biti, al tako. To bi bilo znači nagađanje, danas postoje znači stvari kojimas to može ovaj procijenti, ovaj i ne ulazi znači u nikakvu u, ovaj u siha, da ne bi neko tekfirio tamo ove po, po zavodnjima, meteorologa da ne bi tekfirio, to nije, ne ulazi znači u, u tu oblast, u to područje. Pa jeste, to je ovaj, a, to je taj obični svijet subhanala, sa njim se možeš igrat kako hoćeš. Znaš kada je u pitanju, znači kada su u pitanju ovi, kada u pitanju vjera i znači oni su, oni imaju obični, znači svugdje su ti, oni imaju nekakve, oni imaju i predrasude, oni imaju... Kao višto, evo vamo dole ovaj po, po, po graničnim prelazima, ljudi, je li išao, je li puno braće otišlo kući? Ko bude išao ovaj, dole će ga, znači, skidećemo i one točkove sa, sa, sa auta. Kako je to nama za otklanjanje roditeljskih hakova? Koji se klanja uoči četvrtka, sastoji su dva rekjata na svakom rekijacu se prouči po 15 puta, a eto, kursi i po 15 puta, Las, nakon se selama se zahvali Allahu i salavati poslanikova zatim se zamoli Allah da se sevapi tog namaza poklone roditeljima za, za otklanjanje roditeljskih hakova. Ja nisam niko čuo da ovo ovaj je namaz. Znači nisam niko čuo za namaz da ima namaz. I ono što je u šarijatu predmet jednoglasnog stava među islamskim učinjacima jeste da ne može niko klanjati ni za koga. Ne možeš klanjati ti i pok, ovaj, pokloniti namaz Sevape svog namaza babi. To ne može. Tvoj babo ima sevape od tebe ako te odgojio i ako te on poticao, znači da budeš musliman, ti je od nehtio. Tvoj babo i moj babo i svačiji od nas ko, ko nas je podržao u vjeri i odgajao nas da budemo muslimani, od ovoga našeg ovdje meržljisa što sedimo ima nagradu. I zato ne treba nikakav nijetu. Protivno, koja od vas ušao ovdje nijetio, večeras neka bude i babi nešto I je braće, da naši roditelji imaju od nas samo ono što mi nijetimo. Ne bi njima došlo nego nešto nekaštice. kaškicu. To bi njima došlo. Ono što mi nijetimo. Tvoj babo ima od svega što ti uradiš kao i ti. Ako je bio razlogom tvoje upute. Kao što poslanik ima od naših dijela sve što ha, sve što mi činimo. Zato što on je bio razlogom naše upute. Pa roditelj znači imao djeteta, ali da se klanja za roditelja, da samo ovo da suči 15 puta, sve što radi tučiš i poručiš 15 puta, to pa pet, nema toga ništa. Nema se počnili klanjao namaze, razno razda namaza, nikad se nije to ponovilo. I tako da je ovaj klajanje ovakog namaza je neispravno da se klanja uoči četvrtka. Ovaj znači ne smije se klanjati ovaj namaz. Ovaj namaz je haram klanjati. A što nije bilo poznato znači među islamskim učenjacima, ovaj A, osim Allahu, dragi, ako ima vjerodostojen hadis. Znači, ima nekako da nije čuo za duha namaz, da ni čuo za istiharu namaz, da nije čuo... Sve namaze što postoje čuli smo, to se klanja muslimani, postoje i namaz, znači nešto oko čega hadis nisu skriveni. Gdje god da je skriveni, oko namaza nisu. Ali ovakav način, znači, na ovakav način da se klanja nešto je neispravno, jer to nema argumenta. Da li Islamu postoji zaruka i da li ti završenici mogu... Uh, s, uh, Da, da li ste završni se mogu svakodino čuti preko interneta? Pojasnam, pojasnam, molim te šta smiju. Zaruka u islamu postoji. To se zove hitba. Nije hutba, hutba je ovdje, petkom. H, hitba, sa kesrom. Hitba je zaruka. Šta je zaruka u šarijetu? Zaruka u šarijetu je načelno obećanje da on i ona, da mujo i fatima, Pristaju da budu znači, u bračnoj vezi. Ili pristaju, znači da će se jednoga dana vjenčiti. To je načelno obećanje. Hitba je u šarijetu načelno obećanje. Nakon koga ima pravo i on i ona da odustanu od tog obećanja. Dođe čovjek, svidi mu se djevojka, ne znam, komšinica, lijepa djevojka, ah lakom lijepim, dobra vjednica. I on ode kod komša i kaže, komšo ja bi se ženio, nije problem. Djevojka kaže, nemam ja ništa način, protiv, neka to, ostavit to za ljeto. Jel tako? Svadbe su kada, kada su kod vas svadbe dola u Makedoniji? Ljeti, jel tako? Tako su i kod Araba. Arabi samo ljeti, žene. Onak odne da se zaručuju devetom mjesecu, on mora kazati, čekamo juna. Nema ništa do juna. Znači, nema, jeli, iako to nije odeljeno šarijetom, znači, ovaj, to mučiš čovjeka i ispitivaš njegove živce, jel tako? Z znači, Pa reći salamu alaikum. Alaikum u salam. Lata je poživio. Ovaj. Znači, što prije to bolje, je tako? Jako sam se ženio, ja otišao puncu u novembru. U stvaru u decembru. Kaže meni, pa kaže na letu. Rekao punac, rekao sad u subotu. A bio je, znači, ne znam, bilo je, čini mi se da je bilo, A, srijeda je bila. Srijeda je bila, kaže on, pa kada? Kaže da mi to leta, rekao sad u subotu znači dva dana, znači to se nije desilo u istoriji, znači, ara ovaj, pa da se neko oženi, neko... nema toga kod nas, kako je ljeto bolo. Ovaj. I nakon svi nastaje napora, nisam ništa uspio do, do februara. <laughs> Dobro. ovaj U svakom slučaju, jel, nije to ograničeno ševietski, može, može se čovjeku ženiti, šta? Ovaj. U tom pogledu kada ženi. Zaruka je načelno obećanje, koju to obećanje nisu dužni ispuniti ni on ni ona. Jel u redu? Ona može sadan kazati živ bio Mohamede, ti jesi čovjek vijednih sve, ja bi ja nastao dalje školu. Ne bi se udavila ove godine ili neće su da je za tebi gotovo. I u tome nema, znači, a, tu se razimljamo, nema sad razilazi. Da ako ima opravdanje, ha, da li je li ispravno je da može i bez svega ali ako radi bez ikakvog razloga, onda je meklo. Zašto? Zato što je to poricanje, gazenje svoje riječi. Došao si do palace djevojka, do palace, a sad to jedan put nije dopala. Ako se nije dopala, vidio spremljeno nekakav vahla, koju nije lijep, svakako ne trebaš da je ženiš, ali tako? Meni danas braćo čovjek dolazi ovdje i kaže, ovaj. žena mi kaže, pa poče je spominjeti, znači, šta mu žena govori. Znači, Ja sam, činim se ti osjest, bojao sam se da ne pade mu nesvjest. Znači, šta žena može suprugu kazati, kakve mu riječe može kazati? I ti vidiš takav ahlak u ženi, ili vidiš prije ženitbe, narod da ćeš ostaviti, to je sa opravdanja. Ali govorimo da nemaš nikakvog opravdanja, jer u redu nikakvo opravdanje nemaš, i da ostaviš i dalje se sviđa, nego tako nećeš, hajde ću ja tražiti nešto drugo. T Tada je to ovaj pogredno, jer to je prvo, naročito braćo Lema kaže, ako se srce... Te žene veže za njega. Odu redu, ona je već gotovo. one je došao, nju zaprosio, nju drago što je došao čovjek fjernik, Raduje se, već priča okolo društvo, oko sebe, kako će suda za tog i tog. I nakon toga on je šta? Ostavi. E tada je to, to je igranje sa osjećajima ljudi. I to je zabranjeno. Razmislij, jesi prvo za želitbu? Ako jesi, bismo je la pristupa, ako nisi, ostavi. To je zaruka. Dakle, zaruka u šarijetu šta? Načelno obećanje za brak. Zaruka kako se dešava? Dešava tako što dođeš kod babe i kažeš babi ja sam taj i taj ja bi se ženio. To je zaruka. Nije zaruka znači kupovina zaključaj tamo vrata onako žena. žena. <laughs> Nije braćo zaruka da se stavi prsten na prst da je on zaruči. Ponekad dođe on je zaručio a ona mu je haram da je dotakne. Zaruka nije bračna veza. I on je uzme njenu ruku i stavlja šta? Prsten na, na ruku, a ne smije doticati to. I to se čini pristup. I to stavljanje zaruke na prst je bidat. Kada bismo kazali da je haram, ne bismo pogrešili. Zaruka, prstenom. Adelom. Prsten, ili burma, nije bitno šta, od zlata, že nije halal da nosi zlato, ali da je zaruči tako, to nije običaj muslimana. To je običaj nemuslimana inače tako ide na ovaj prst. Šejh Albani spomenuo u svom djelu Adab Zefaf da su kršćani zaručivali ovako, uzmu prste i kažu u ime oca malo ga stavi pa na prst da ime oca paskine i sina malo na kaže prst paskine i duha sve toga nasljedjak paskine amen i onda ga zapečati i nema više razoda braka, to je ta bračna veza je potvrđena. Ekiti. Odakle ti je došlo na ovaj prst? I to je tako kao i hiljade običaja drugih koji su ti plasirani i koji su ti, znači, servirani i ti ih prihvatao, zatvorene očiju, da žena mora uzmati muže u prezime, da i, jeli, sve što se već dešava pri tome. Tako da je to zaručivanje neispravno šarija, tom ne smije se činiti. To nije naš običaj, a poslanik sa osam kaže ko ponaša jedan narod u ono pripadanjima. To neka čini, je čiji je to običaj. Mi imamo naše običaje, zaruka je kod nas nešto drugo. Pa nema, znači, nik I nakon zaruke ni dvoje su kao bilo ko drugi tamo sa ulice. Kao Mujo ne znam iz Bihaća i Fatima iz Višegrada koji se nikad videl nisu. Tako su i oni zaručnici, ništa nema. A koja je samo zaruka? A koja je bilo nešto više od zaruke, a to je nikah, jel u redu? A koja je došlo do sklapanja bračne veze, nikah? E to je onda drugo. Onda oni mogu pod ruku se, mogu ušetati, mogu putovati zajednički. U oni su muži žena. Nije bilo oglašavanje, ali oni su kopili bračni ugovor. To je drugo. Ali samo zaruka, obeća, obećanje načelno, bez da se nudi brak i da pristane staratelji, da to čuju sljedoci, to nije ništa. Red, to je samo obećanje, ništa više. I nakon toga ne smiju da čine, osim ovo što je pojašeno. Šta smiju nije dvoje nakon, zaruke je čak i ljeta jel u redu poslije očekaju leta kada će biti znači svadba na kojoj ne smije biti muzike molim može li koji sms do leta znači sms-ovi mogu i razgovor može samo što se tiče braka on želi nakon tri mjeseca ponovo da dođe da je ponovo vidi da priča o braku da ispita njen puls jel redu Da vidi kakav je njen karakter, šta je, kako je u braku, hoće, ha, slušati, neće slušati, jel u redu. Pa da pričaju o braku, to ne smeta. No, međutim, da on njoj priča i da joj, ovaj, do tisačka je ljeta, pa posle ljeta, posle juna ti njoj govori stihove koje se je napisao. Jel u redu. A do ljeta, ne, ona je strankinja. Ona je žena strankinja za tebe i ne smije znači biti nikakva priča, osim ono što je može doći. Može doći da je vidi pet puta, jedan put došao pa nije dovoljno, pa drugi put, pa treći, da se uvjeri, nije problem. Jer braćo, to je ugovor, bračni ugovor, nije danas ga skopiš i sutra ga uh, ovaj, batališ, nego to je za, za života čovjeku. I pazi čovjek šta će ženiti, koga će ženiti, tako da, da ne bude to bilo nekakvo ovaj, ovaj, jeli, uh, odlučivanje koje je brzinsko i tako da ali Ali samo priča mora biti vezana za bravo. Yes. A vi, stariji mladići, svakako vi ste, vas su SMS-ovi prošli. Lijepo, neko. Znači, osjećaš se mladi. Ne? Kada bi željeli činiti hijđu radi Allaha, u koju državu bi nam preporučio? Ovo je stvarno teško pitanje. Ono je ovako lahko na izgled, a stvarno je teško. Da insanu kažeš, idi u tu i tu državu ovaj i obožavaj Allaha, tu sigurni nego on gdje si, to je teško. Zato to što je stanje danaspirišo komplikovano ali čovjek ako već želi da čini hidru ja mu savjetujem da čini hidru svoju matičnu zemlju da čini znači hidru svoju mati pa čovjek hoće iz Njemačke iz ne znam Španije iz Italije da ide u u svoju hoće da čini hidru a poreklo je je Kosova kažem idite na Kosovo poreklo ide u Makedoniju idi u Bosnu idi ne znam idi u svoju matičnu zemlju Jer, vraćao čovjek, nigdje ti si tu domaći i ti si tu siguran. Ti si tamo negdje gdje odeš uvijek stranac, nažalost. Danas je Mosleman svog gdje stranac. A ja u mojoj Bosni nisam stranac. Ti u tvojim Makedoniji ni stranac, a ti u tvojim Kosovo nisam stranac. To je moja zemlja. Nema ove što tu ima nekoga što tu nije stanje kako bi ja želio, ali to je moja zemlja. I ja s svojom kapcom, ovako ovom bjelicom, uđem u sud ovako je stavim i uđem u sud, uđem u, u koju u instituciju treba da uđem ako sam je li, te treba i sad da ode i to je moja zemlja. I ja se to ne stidim i tu se ne bojim. A ovdje se ne osjećam, ovdje svi kao što sam kao stranac, al tako. I vi, svi koji živite ovdje hoćat imaš i pašeš. I ovdje si rođen, pričaš njemački bolje nego bosanski. Ali su je kao ovdje šta? Osač stranac, osjećaj što dulje stranac. Tako da čovjek ako želi da ide da želi u svoju zemlju, mislim da je to najbolje. A ko bi otišao jedno vrijeme kao ovaj, neka braća što su čilna, pa odu da uče negdje, pa ostanu duži vremenski period i to je lijepo. Znači imamo braće, primjera, braće koji su otišli, znači prije godina, 5, 6, 10, 15 godina već ima ljudi koji su u arapskim zemljama djece im dole naučili kur, a na pamet i on naučio arapski jezik, izavršio fakultet i tako dalje. Ko bi to uradio? I o tome je Hayri Berk. Kada činiš sežu tilaveta, a nemaš u blizini sto ili u neku visinu gdje možeš spustiti Kur'an, smijeli na pod spustiti Kur'an. Ne bi smetalo da se Kur'an spusti na pod, nije ni to sporno, ali ga je bolje staviti pod pazu, ovako. Učio si, znači, zatvoriš ga, staviš ga pod pazu i učiniš sveču. Izvadiš ga ponovno. To je preče nego da ideš šta? Nego da ide... Neki su govorili kako sad da uradim, ako želim ovaj, da, pa ako dođem na jedne stranice pa da uzmem ovako, znači, pa, pa da stavim ovako, ne znam, ispod da se držaju ovako, mus znači, čudna nekakva forma da se ide ovako pa pa da se stavi znači ruka da bude zemlj, zem, da ne bude Musaf nema potrebe, stavi se Musaf ispod pazu učini se sežda i digne se nakon toga Musav, se otvori Musaf i ponosi čita a kad bi se stavio Musaf na, na zemlju da se učini sežda, nišao tena da u tome nije gre no međutim uzvišen Allah kaže vome juadzim ša'aira Allahi fa'innaha min takval kulub ko poštoje Allahove znakovi i simbole to je od čovjeka koje je Bog bojaznosti Bogu a to se Allahove simbole, Kur'an je Pa treba ga dići začisa. I kaže fi sohofim mu kerrame merfu'atim mu tahara. U, u plemenitim sohofima merfu'atim izdignutim čistim. A ti ga spustim dole. Pa je to suprotna šta? Kur'anskom jeziku je tako. Pa je preče da se to čini. Dalje mi je imati uh, imati jamu za koju se lijepe muhe. To je ona je tako ili jelo il na seto nije bitno šta. Stiču životinje da li da se odmah griješim a nema drugi način osim uholovka da ih se riješ. Nema smetnje bilo koji način znači da se ubiju te životinje znači koje štetočine koje dolaze sve se znači samo nemoj vatrom paliti. Znači mravi koji dolaze pošprica i vodom da udu, znači u lavobod da odu na bilo koji način znači sve te štetočine koje uznemiravaju insana da ima ono svjetlo, znači, pa prilaze životinje gore dok stane, više se ne može odlijepiti, nema smetja nikakve. To su, insekti što to čine, na koji način možeš, nemoj ih vatrom paliti i nemoj ih mučiti, mrcvaliti, a to da se on zalijepi, da nakon toga, ako nema drugog načina i puta, ništa to je ovaj način da se, znači, i kotariše to životinje. Ha? I mravi sve, znači, sve što šteti mrav, ako šteti sve što šteti, znači, ovaj jer ponekad i mravo može i jedan mravčićiš ga izbaneš jedan mrava u biti tako u kući i mrava se vidio na stolu da kako ćeš guzdati na listi puhnut ga na polje no međutim stalo se mravi pojavljuju ima negdje problema starije, stariji stari objekti i tako dalje Stalo ima problema mravi i druge znači to sve može znači, ovaj uništavati ovaj kao pčele jedne jedne ene godine mi brat pita jedan kaže pčele mi došla i mi pčele bolesne kakvu koja se virus kojemu imaju samo se može uništvati Vatra, samo znači ne, ti možeš pčelu ubiti, jel u redu? Ali o, taj virus ostaje, mora se spaliti. Kaže mu, nije problem. Pošpricaš pčele sa nečim, pomru i onda ispale. Jel u redu? A ne smiješ i paliti? Žive. A to da ispališ nakon toga mrtve da da se taj virus uništi, to nema smetnje. I ovdje jedno pitanje na koje ja nemam odgovor ni komentar. Pitanje je, glasi jesmo li mi u ovoj državi muhađerim? Jesi. Wallahu ta'ala wa za vas širok izbor audio i izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na torkadresi Kellergasse 12, 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser.at.